Красне Поле Рипучі вози, на них жони в чоловічих кресанях і з в устах, Червоношиті сорочки в дівчат, пийсаті йносаті шпекуланти коло крамничок, галаман торговиці, вуличні ями, повні столітнього пилу, Гейби його надуло з руїн Хуського замку що зубато сторожиця, зелений супокій, марамороша. Дві живі сині бинди, тиса і ріка, перехопили долину і під замковою горою ув'язалися в один широкий пас аж до Дунаю. Колись хуст заклали німці, по часі належав він Мадярщині, самигороду Туреччині, Чехословаччині, Тепер назву хуст перекрутили на хвуст України. Тут, мовлять, не хвіст, а хвуст, не кінь, а кунь, не віл, а вул. Метке людське око, гострий язичок. Тепер мені самому відкрилася незамутнена картина зав'язку нової держави в зукраїнізованому хусті, відтятому від білого світу. Нас шарингували в строкаті ряди коло церкви. З балкона казали промови чільники уряду і сам прем'єр Августин Волошин, поважний, стомлений добродію, доктор теології. Його називали батьком, і це йому справді пасувало. «Слава Україні!» – гойкали ми. Навіть якщо хтось промовляв суржиком і язичієм, ми все одно вітали його «Слава Україні!» Спочатку не їй у різнобій, а далі рівно їх різно, аж вороння зривалося зі старих лип. Забемкали дзвони на вечірню, а може то дзвонило вже нам. Коли ми прийшли в будинок команди Січі по вулиці Духновича, на нього лягла сіра тінь від одинокої хмари, а жінки її бовти заливало скупе осіння сонечко. Мене все не тішило, мало тішило й інше. Одностроїв на всіх не вистачало, зате прапорами, лямпіадами і факелами були набиті цілі шопи. Зброї теж не було, їх тягнули хто де винюхав. Сміливці нападали навіть на чеські жандармські дільниці. Не вистачало їз стройових старшин, хоч уряд і дав клич закликати їх з усіх усюд. А коли зголошувалися іммігранти, що встигли обсмалитися у світовій війні, і підпільній боротьбі їх відсіювали, натомість натягували френчі й золоті вилуги на бравих сільських хлопів і студентів, урядницьких свояків. Що з нами буде, як настигне час воювати? Запитував мене з острахом в очах Легінчук з мого села. Бог знає. Бог, може, її знав. Та навіть уряд вірив не в одного Бога. Озирався і на Берліни, і на Прагу, і на Будапешт. В уряді був національно свідомий Гуцул. Був банкір, доктор, професор і писарі. Вони не знали ні військової штуки, ні господарювання на бідному горовому терені. А відтак Прага нав'язала ще свого генерала Прохала, що погамовував амбіції українських вождів. І був батько Волошин. Доконечно чесний, шляхетний, усіма поважаний і в публічному житті надто народний. А народ цим без міри користався. Міністри не могли добитися до нього, бо прем'єр весь час приймав простолюд, вислуховував жалування, розраджував, роздавав посади, гроші, відміняв покари. Батько є батько. Зате інші декотрі безнадмірної опіки ставали собі отаманами, і наказували, наказували, наказували іменем Карпатської України. По селах чинили суд, невгодних фахівців вичищали зі служб, на вулицях хапали сумнівних, і якщо вони не могли переказати українською отче наш», то вкли, як їх колись були мадярські чи чеські жандарми, а тих, хто перелицьовувався і присягався у відданості, Цілували й назначали провідниками. Усе бралося на честь і совість. У кабінетах пріли й шаленіли від невідомості, а на вулицях Хуста все бігло так красно, так легко й безжурно, ніби їй направду усе був новий Єрусалим. Незнищена лірика й романтика витали тут, у сльотаві дні 1938-го. Народжувалося якесь. Вели людне роздратування. Його носила з собою молода Карпатська Січ. Якщо досі український дух проявлявся потайки, то зараз він збурився, їбив завзятим нуртом. Молодь розносила повсюдно українську ідею у своїй гарячій крові, яку готова була тут же пролити. Розбуджувала волю одвічно поневоленого люду, просвітлювала його, ширила національну свідомість. Походи з прапорами ворували селами, не вгавала українська пісня, по хижах лаштували читання своїх писателів, грали вистави. Це було диво. На безвиразній донедавна території постала українська іредента. За лічені місяці відродилося одвічне національне плем'я, ожила українська душа смілим поступом Ходила по вільній своїй землі молодь Карпатської Січі. Притулився і я в січовій гостиниці. У походах нас радо годувало населення. Далекий родак, що служив секретарем у міністра, раяв мені ліпший хліба, товмача з німецької. Та я волів лишатися в гущі людности. Про моє просвітництво в Банеті дізнався її редактор Володимир Бірчак з яким мене звів колишній професор Матіко. Редактор залучав мене до газети «Радіо», та мене охопило більш живе слово на прицерковних майданах, а не покладене на папір, що найчастіше є перекрученим. Хоча я любив послухати того чоловіка з поривною натурою та гострим, як бритва розумом. «Найбільше нашої української правди в Січі», Світив бірчак кужальцями скелець, що насідали аж на метелик вусів. Але ся правда ще дуже молода, без досвіду, часто отаманська, бунтарська. Молодь на перше місце кладе сильне хотіння й чин геройства. За себе вона готова скласти голови. А тут не жертва потрібна, а домагання освіти, знання треба брати вмінням, а не горінням. Не біймося мужньо глянути правді в очі. У нас немає самовистачальної економіки, немає природних багатств, комунікацій. А з мінеральними водами й вальками в Європу не посунеться. Американський чи німецький вуйко не буде запросто так розбудовувати нам країну. І сторонні гроші, що нині тут крутяться, скоро будемо відробляти дорогою ціною. Усе біжить скорими кроками. Все міняється. Я чую гарні фрази, добрі накази, бачу натхнених людей, але не бачу ніякого плану, ніякої стратегії. Недарма сусіди називають нас заколотною територією, що загрожує мирові в середній Європі. Я і сам почав відсівати всій завірюсі золотий пил від пустої порохняви. Усе можна вбрати в заманливу національну ідею, навіть жиди почали записувати своїх дітей в українські школи. Але впровадити її можна лише з розумом і знаннями. Одної відваги тут мало. Бо й наші вороги-мадяри в найгірші для них часи закликали в першу голову молодь – «Учіться, учіться і будьте відважними». Та хіба знали наші заповзяті хлопці про духовні цінності – які віками громадив культурний український народ на границі Сходу і Заходу, а без того могла володіти ними, лише зарозуміла гордість. Кипіли хвилі національного розвою, та не мала наша державність ще національного обличчя, не було злютованої єдності й однорідності в праці. Старші помірковано озиралися на задні колеса, Молоді посмішкувалися з них, рвалися вперед і вгору понад голови чинного проводу, різні покоління й різні верстви змагалися між собою, не чекаючи її зовнішніх ворогів, і то була серйозна хиба серйозного ділання. Світ складають не старі й молоді, не добрі й лихі, а розумні й дурні. Легко може натовп висміяти мудреця і легко будь-яку дурноту вбрати в білі ризи. Ясноголовий і бувалий борець-бірчак вирівнював мої мислі. Не раз я подивлявся живучості українців, не раз схиляв голову перед їхньою працьовитістю, а скільки разів плакав над безпорадністю різних їхніх вождів і поводирів. Молоді буйні голови на це не оглядалися. Вони провадили непохитно – свою тріумфальну ходу. До смерти не забуду ті святочні здвиги людей, понад якими лопотіли наші фани і звивалася українська пісня. У лютому перед виборами до Сойму Карпатської України повсюдно горіли вогні свободи і на гірських верховинах, і на міських плацах, і в сільських посілостях. Ні мадярська пропаганда, ні чеські гальма, ні польські провокації в прикордонній не збили народного підйому. Такого не чекали навіть свої. 92,4% голосів дали за Українське народне об'єднання. Тобто за Україну. У 187 місцевостях гордо біліли прапори. Знак 98% перемоги. То був клич крови, вибір серця. То був світлий промінь, що протинав Темряву історії. Нова правда, нова віра тріпотіли у святкових когортах. Нова надія світилася в очах. Притиснутий гарячими тілами до студенного муру, слухав я затрепитом слова першого сойму. На нас знову йде ворог, що знову на наші шиї хоче накласти ярмо. Але хай цей ворог знає, що ми вже не ті самі, що були колись. Ми стали свідомі українці – і ми закуштували великого божого дару – волі. Тому хай цей ворог знає, що ми тут. Наші душі завжди будуть вільні, українські. Уночі проти 14 березня запукали в хусті перші постріли. На ранок хтось покрецький вивішував мадярські прапори. За Севлюша наступала регулярна мадярська армада – Ледве спилена на Карпатську Україну була віддана їй на поталу. Німеччина зреклася її так само легко, як і подала їй надію. Понуро брели в бік Румунії чеські жовніри. Вони втікали. Січовики кинулися відбивати в них зброю, щоби самим боронити свою землю. Не озираючись на розгублений уряд, самі гуртувалися в чоти і в сотні, Доброхідь з'являлися кадрові старшини, яким раніше не було довіри, а скоро стиглі полковники перевдягалися в цивільне і викидали револьвери, такі потрібні тепер дітям, щоб мали з чим іти в оборону. Старий сотник з одвислим вусом у збитих чоботах землероба шикував ряди. Його набите око вихоплювало стрільців для передового загону «Ти, ти, ти...» – туляв жовтим пальцем у наші груди. «Будеш мені завістового?» – запитав мене. «Ні, я піду встрій з усіма. Тоді візьмеш машінгвера. Чотар дорогою навчить, як з ним порядкувати. Не маємо часу на маневри. Там будемо вчитися». Кожному третьому давали кріса і кожному по десять патронів. Люди східників простягали нам цівки, хто ловецьку фузію, хто либонь ще турецького мушкета, хто іржавого гвера з першої світової, хто завитого у масну пеленку пістоля. Радіо голосило над головами промову делегата Сойму. Уже почислені дні, а може й години нашої самостійної карпатської України – Уже почислені дні, а може й години, коли на наші карки знов захоче сісти наш лютий ворог. Але не почислені ні дні, ні години життя великого українського народу. Ми тут падемо, але не паде великий український народ. Він живе. Він пережив татарщину, пережив неволю різних сусідів, але на наших очах він збудився і став до кервавого бою за свою самостійність. За право на своє життя!» «Слава Україні!» – гукнув сотник. «Героям слава!» – відізвалися ми, Є загупали по мокрій бруківці. Викресалася пісня. «Там скачуть карі коні, Там свищуть гострі стріли, Б'ють шаблями вправо-вліво, Щоб серце не боліло, да гей!» «Жи чирять і бартуш!» Голосили інші чоти, народи, станьте, Йде ваш судний день, сини землі, мечі до рук беріте, Дзвоніте на тривогу, йде огонь, дзвоніте, гей, дзвоніте. Ізянська сотня тягла свою, ми світанок Підкарпаття, Ми пролог великих днів, з Тисянського порому Спішили до наших лав Кривичі. А наш батько Волошин і скликає всіх старшин. Так дзвонили співанки, а прем'єр насправді мудро закликав до іншого. «Проти нас іде правильна Мадярська армія, проти якої не встояти неправильній, наборзо зорганізованій січі. Не бійтеся, бережіть ваш найцінніший дар – життя». Вашого життя і вашої праці потребує Україна більше, як вашої смерти. Та це не чули, не хотіли чути. Ми, діти землеробів, уперше йшли на поле неурати й сіяти, ішли умирати. Мартове поле тоді ще ледве пробуджалося на сівбу, і ми засіяли його собою. А далі було те, про що знають усі. І про що не знатимуть ніколи, бо тайну ту забрали з за собою навіки ті три тисячі караників, що йшли проти залізного вітру з прапорцями. Ті вояки, що мають патрони, нехай чатують коло того, хто має кріса, повчав нас сотник, коли ми вгрузли коліньми в мокру рінь. Як він упаде, беріть його зброю, є не трачені набої. Які ж ми вояки, якщо не маємо чим стріляти?» Докинув хтось несміло. «Ви більше, ніж вояки. Ви лицарі. А що то таке?» Спитав інший. «Лицар – сей чоловік з леб'ячим серцем і з помислами Янгола», – суворо сказав сотник. Підійшов до хлопчища і поклав йому руку на чоло. «Ти лицар у стані з колін». І так підходив до кожного, і ми вставали, не боячись свисту куль, і билися ми, як леви, пазорими зубами, іскрами ненависти з очей, і вмирали, як лицарі, бо не встигали набратися страху. Земля нас тяжко відпускала, зате легко приймали небеса. Ота війна не була війною, і ми не були героями, я не знаю, що то було». Але знаю твердо, що жертва та була немарною. Не для мертвих, для живих. Для тих, що поспіхом вибиралися в еміграцію, писати мемуари і навчати боротьби звіддалік. Для тих, що рахували тіла по тисі і у заціпенінні проводжали їх перстовими хрестами. Для тих, що сали молоко з рушитих черленим хрестиком грудей, і навіть для тих, що стріляли з танків і гармат у розхристані студентські тужурки, його молоденького, розтерзаного семінариста підняли з грудомахи тіл і приперли до верби. Зречися, хлопче, сей дурости, ти вже й так сповна гнув зі своєї чаші. Зречися помадярськи. Будеш хліб білий їсти, будеш вино токайське пити. Він хитнув обважнілою головою. Пишновусий єгерський капітан ступнув до нього і пильно глянув у очі, як сину. Що є Карпатська Україна? Ніщо, розтулив лип дідвак, скривавлені губи. То чому за неї вмираєш, дурню? Бо вона для мене все. Тоді й маєш усе. Скроготнув зубами капітан і махнув гонвендам рукавичкою. Що було, то було. Як було, так було. Того не злиже з нашої пам'яті ніщо. Я про інше думаю, озираючись у скорботний березень 1939 -го. Була така людність. Хінці. Вони виробляли найліпші бритви зі збитих кінських копит. Б'ючись об каміння, тверділи на крицю, так тверділи й ми. Час розбереться в усьому, а згодом і люди.